الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم ما ضرنا فلم ندرهم ولا تمتين ديننا فالله كرمنا نسال الله ودخول الجنه لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وفامينه الشوكه وذات جده تشين ديكن كترو دين دي في دي نقطه كساي وقت ان درو لازم دازر megjneri sallallahu alaihi wasallam e Abu Bakrin ka vazhduar udhimin e tyre të hijrëtet këtë udhim me të madh që la gjurmë të pashmishme në historinë e njerëzimit bekim përmendur se që udhtimi nuk është udhim i zakonshëm dhe gjithashtu gjatë udhëtimi ndodhën ngjarje interesante transmetuar që i emunduar disa prej tyre më i përmend duke përfitua nga tëraja që i ndodhë i pejgamberit a.s. gjatë të uëthime. Dhe pas në uëthime të gjatë për të vështërsi, për të sprova, rëzice dhe gjithashtë të më gjëra interesanta pejgamberit a.s. në përfundimisht u afrua afrë me dinës. Mirë po, ashtësikur që i ndodhën pejgamberit a.s. në gjare interesanta dhe zhvillotë një histori vetërtet plot dobi dhe përfitime më në anë të Medinës, Medinës së e prerin pejgamberin safton me një mall të papërshkruar. Nga ditët që kanë kuptuar se është nisën nga Mekëja, ata gatuajt çdo ditë delnin në periferinë të Medinës me e prit pejgamberin aleyhiselatu wassalem. Dhe e pritnin me urtë të tëra. Domthonë, duke dal gjithë me burra, gradë, fëmi, gjithë ata që, me të vërtet, këshën një dashëri marramenësët, të pajma gjinushme përbalë njëri, si kurse këshën shokë të pejgamberit sërdo sënë për Mohamedin Alehi sërnatuasina. Dhe qëndranin ashtot, duke pritë pejgamberin sërdo sënë dhe i rësa, do të atë ishën po të binu nëse, këtë bitë nuk povijanë. Zidukët, dhe të vanohë të atë një ditë. Dirësa një ditë dolin me prit për pegamberin Alehi Sera të Veselam dhe që druan dirësa filloj e, koha kër djeli është në kulmën e e në dzehtësi se ti dhe dhe dhe nëse në këtë kohë u dhtardhë në klevizin a do, so arjetar, do më më vondën, më. Ukthyjen, të përshën dikone, nëse së ardhë i tarë do të përshën, vjenë më vondë më honë dhe u këthyën në pondë të tyra dhe në shtëpidë të tyra Dhe njëri prej Hebranjme, që është të në Medina, shkoj me krym një pun të kënjë vendit i caktuar. Kam pas një, si lë, nuk ka qenë kështile madhe, por si një shtëpi e caktuar ku krym një pun të caktuar atë. Dhe hipin bjet shtëpi që krym pun të vetë atë dhe qëka. Dhe për një largësi, nga se shkëtira ka qenë e hapur, dhe ke pas nësi largë me pa. Po. Nëse s'ka pas problemet përmërit, në të me një shikim të zakon, shumë larkë ka pas mësime, pa, shumë larkë. Që s'ka pas pëngjesat në banime, në ndërtesat e kështë mërat. Dhe ka pas njerëz nuk e ardhë dhe i ka identifikur në bas përshkrimëve, jo që i si ka pas vjetë, po në bas të lajmëve se pa presin në ardhë dhe është binë se kjo është Muhamedi s.a.q. Dhe kallshu një zë duke a thirë bënurë të medinë se po vije i pari ju e që po e pritme. Dhe të gjithë të mobilizuan dhe kapën e dhe armë të tynë me mbrojt pejgamberin sa sërëm nga se në medinë endek ishte idhujtar për kras të kurejshve, ma dje ishën dhe hebrejnt që kishin frikë në sarat se do t'i bënin dëmë pejgamberit a.s. Dhe të gjithë dole në e pritë Muhammedin a.s. Mir për i delguari, alaihi sallatu vesellam të ndërdozër, nuk erdhe me njëherë Medina. Në kuptimin e Medina sa asaj kuha, jo të kësaj kuha. Nga se në kuptimin e kësaj kuha, nuk më onë ka hyrë Medina. Mir për në kuptimin e asaj kuha, Medina ishte, nuk më onë, shumë me a vogël. Sese që është sëllë. Andajë, Përgambere sallam bërë një këthesë, dhe undalë të fishtë bëni amër. Për në meqëtë pushante, Mështë hynë të menjërë Medine Aty për shaj Thuë që Tazmetime ka Do më në verëzionit të ndryshme Sa ka qëndru pegamberin së asem Në atë dhe vendat I përështë ta verëzionit mëj për Afërt është ka qëndruan nga dite e han Diri dite në gjuma Afër 4 dita për 50 Ka qëndru të këfisit bënjë amër Dhe aty e ka ndërtu gjamin e parë në islam Gjamin e Kubas Sot gjamin e Kubas është Medine dhe çdo njeriu që shkon me vizitën në Medinë patjetër viziton e Xhaminë e Kubas, nga se dhe ka vlerë Xhamia e Kubas, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush pasodh shtëpinë e tij, dhe vjen që Xhami më i fal durëçata, llogaritësi me bën një umre. Pashullinë më të madh që ka më i fal durëçata e Xhaminë e Kubas. Madje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pa asnjë kohë në Medinë, çdo javë shkon te Xhamia e Kubas. Nuk ndodhte me shkujava, pa shkuën ditë me e vizitohu Gjamine Kubas. Andaj këtu që ndrej Përgambirin sasëllë në nëndësatit, ndërtoj Gjamine dhe fale zbashkëm ata besimtarë që ishin në atë vend. E atë atë më lëngjurit vërnjë dhe nga Medinja me e po Përgambirin Alehi Sera Tuhesinam dhe përshëndetit. Mirë po të nërëzër, Përgambirin Alehi Sera Tuhesinam ishte njëri rëndom të zakënd shumë, pa ndër një dalim të madhë dhe qëndë njës n dhe kur vinin me përshëndet pejgamberin zakonisht fillojnë me Abubekrin duke mënuar se ky është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe isha ndodhte që nganjëre rrezë të dillet, don të vinin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, vetë ngrihet Abubekri dhe t'bëntë Abu me në një çadër apo tesh, ti bën të hi pejgamberit alaihi sallam dhe nga këtu shpërbyem që bën te Abubekri kupton se ky është pejgamberi, ky është kshu kuj i tij. Qëndroi pejgamberi sazon ditë gjumon ku bota në mëngjes unis për në Medinë. Mir po sikur si e dini pejgamberi sa zon dojt i kanë ka Medinë, nga se nëna pejgamberi sa zon e Mine është nga Ythribi nga Medinë. Dhe pikërisht në udhimin e tij për vizitë dojt ka vdek, u kthim nëna pejgamberit sa zon vajëri çudh Abu, u kthim ka Medinën në, në, në, në Mekë. Andaj kanë nga fisit dojt vetë ata dolën të gjithë. Onça me e prit pejgamberin sallallahu alai sallam dhe me e mbrojt atër pak më poshtë të gjem një akubas tek një lugin që sot djetë ku është të e në Medine pejgamberin sasë në dalet me e falë për herë të karë në mazën e gjumas nga se nuk është e mundësi me e falën në medine, me e kje përshka këtë kushtëve nuk lejenin kërështë e mjekës që të boshë mësliman me e më bashkët e falën që në kjo është e p për herë të parë në gjemat kolektivisht dhe mba një hudbe sëla ishte përplot porosi dhe kshila të ndryshme që nëzistë të muslimant për të ju nështu Allah Gjallahuana për të zbatu urnat e Allah të barek vëtala dhe u dhimit shumët që kishte kjo hudbe e shkur të përgjambirit a.s. dhe pas e fali gjeman i rëthuar me një qimbura nga dajt e ti e nga nipat e ata që i kështë të aparë dhe moslimat e tjirë, të gjithë të armatosur, do në në rasht e përcërin pejgamberin në mënyrë shumë solimnë dhe shumë madrështora që të hynë të si një triumfuës mëdëverit i madhë në Medine. Dhe shqipën e venëruar, mëdëverit kështë kë gjarit tash si ndryshën situata, nga një i papërkrar, i, i vetëmuar në meke, tash përfuzet si një nga dhëny Në tërë këtë përcilën e Medinën e ti. Dhe posë të jofronë Medinës, filloj që gzimi dhe filloj që hareja dhe filluan, dhe me thonë festimet Medinën në masë madhe, nga gzimi madhe për ardhë në Muhammedit sënë Allahu Aleyhi Vesallam. Dhe posë ufotë Medinë, në atë kuptimin e Medinët sëse kuha, dhe tëtë delin prejste fiseve që të jofronin së tërhen përgambinit Aleyhi Sallatu Vesallam. Andaj i thëni nja Rasul Allah të këne eja se jemi nëmeni kishë shumë dhe kjo i bindë të se ne edhe të mbrojmë edhe të ofërim siguri po edhe komoditet dhe rati dhe gjithë dhe gjithë dhe dhe kaplin frajt e devës e si e kasua nëse dhe devja për e ka nësëm e kërës të emin kasua Andaj kaplin frajt e devës se a jetë mërë të avanën ka shtëpia të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të banim të tjerë kanë vendet shumë të dorë së pejgamberit sasem thonë ta duha fa inha maamura. Dhe lanet që devën që ajo është udhruar. Do mund Allahu xhalla wala emson komandoa laj. Dhe ajo vazhdoi kështu don dhe sot atë nivani saktuar dhe aty ul deri te pejgamberi taye sallallahu alaihi wasallam dhe pas sa çndrik pak lëvizi prapë në dërtim të saktuar dhe u këthi prap të gëvani njëjtë dhe aty e levizi kokën dhe tha përgambëri s.a.s. Këtu është shtëpia dhe këtu është vendbanimi im. Dhe pas sa i tha dhe këtu është edhe gjemija. Dhe dhe dhe nga salajja lewala kështë vendosë dhe kështë saktu ku dhe të bëhej gjemija përgambëri të lehi s.a.s. Harimi i trejt me vler nga gjemijet më të shajta Harimi i dyt me vler nga gjemijet e shajta Në këtu pasaj ka dhe njërë interesante Lide me tokën Se si u shprënsua ishte interesant Se e kujtë është kjo tokë Dhe pasaj edhe me Ato njërë tira që Si u sërëhua pejgamberi S.A.S. Diri sa undërtu a gjamija dhe shtëpia Tëk e ju Belensari E kësë më radhë ka dobi tira Por ato mbetën për takimin e arshën Dersa Për këtë sot dhe të dë vazhdojme disa pejdobi Dhe dëbjive, që i nëzirim nga që që e që i si ka delim tani T nga kjo që e përmenda, nga kjo pjesë e kësa historie, pa dërshim se dalin shesh dëbijit ndryshme pejtyne, është dashkuria e madhe e, e, e, e, e shabëve të pejgamberit Alehi, sa zonë për Muhammedin Alehi, sëratu të sëram. Dhe kjo dashkuria është dashkuria që ditëshme, është fanë asyje, nga se shumitës atyre që dërin në e pritë pejgamberit nështë të kanë po kërë, asë të kanë dëgju kërë, un kësht kadin për të janë disomsimat që ua ka mësuar Musabim në Omene aty në emër të pejgamberit Allahu salla llahu alaihi wasallam. Atë shikoni, do të thonë vetëm mësimet që ai ka dëgjuar, fjalët që ai ka dëgjuar, ndikimin e fjalëve të këtyre njerëzve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, këto njerëzve e bënë që më erdash Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse ardha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të kushtonte ensa dhe këta e kanë ditë këtu. Sikur se u ka përmend tek besatimi në Akabe, besatimi i dytë apo boshi çfaru tha medinasve do tju kushton strohimin e tij apo ngase nuk kam milion rafte rahat e askorejtrat do tju luftoheni do tju sulmoheni do tju pringoheni me gjitha ato që dini se tash ndoshta kush e di tashmë si do të bëhet jeta do të vështirësohet do të jetë më vonë shira megjithë i harruan të gjitha këto kërcënime të gjitha këto probleme të gjitha këto rreziqe që mund tju kanosësh i harruan të gjitha këto me shikim në fytyrën pejgamberi së e pejgamberit aleyhi salatu vesselam asoj ka qaruat subhanallahu njëri që e kupton drejt mirësinë e Allah xhënahu ala se sot ka dërguar Zoti me ndiej pejgamberin sallallahu alaihi salem çdo vështrim të thruk duket të lehtë pastaj kohë të zi në kohë të lar nuk nuk është pothuajse ko po probleme mirë po kur e din i ftori ku i qie dhe ndiej si ku i dhe kur din çfarë msimi ndonjë ndiej kia pastaj leson çdo gjë e bën të lehtë e bën të kuptueshme e bën si të pranueshme, bën më jetë natyrshme. Sikur se bëndet natyrshme çdo sprov pejgamberit sa sonda në Mekë. Edhe kur ankuoshin sa për ndonjëherë apo ndonjë sprov, më vëdërtet vshit në Mekë çfarë nga pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam. Ata që kanë qenë para jush kështoj kanë pasur. Por kuptoj që e natyrshmarrë kjo punë. Mirpo çmimet që po e paguani, apo është shumë më lirë në krahasim me msimet që po i merrni. Ne kështu e kuptuan ashtu pejgamberi tajehi sallallahu alaihi dhe sallam. Po, kocaqëm më ndiej pejgamberin aleyhis sallam. Po, ka kosto në kështelë. Mirë po. Ndër dhe kënaria që e fiton mirë dhe shpëlimi më tek Allah xhanu, më ndiej Muhamedit aleyhis sallam së është pa dyshim, pa krahasueshëm me koston që ti e paguan. Ndër është një kosto një një çim simbolik që paguhet. Patjetër në dunia duhet të paguhet diçka. Nuk ka fal. Mirpafort po, në si Allah, që Allahu ta mundsu, ti që më të vërtet të jesh djekës i një të dërguari që pastinë e tij e kan lakmuar pejgamberët e tjerë para tij. Dhe kanë qenë të obliguar që në ndjek rrugën e tij, nëse e arrin kohën e tij të dërguarit te Allahu xhallahu xhelali. Prandaj kjo është të ndoshta, dorsta, ky është një indikim natyror i mësimit pejgamberët sa solën në zëmë të njerëzve, më e dashur, kush do të thyej mirë këto pejgamberë? kurorë çë dimësimet e tij i shkarkuar nga shumë garkjesa larg para gjykimeve po i injektojmë sima vullai nuk ka mundësi mos me dorë e pa mundës mos me dorë e pa mundës mos me dije ka të çkaim son të piga bashëm domethënë ë ançarë për shkëmbësi thëllë misto shikoni dimësimet e, e tij u bënë shkaktarë që të ndalet xhakdërdhja domethënë dekada që kanë luftuaj ai me dimësimet e tij që Zodë i Gjellore Ashpalli usiguroj jetë mirë, existensë, me sa ta ishë duke u tretë, duke, duke u farurë, të gjithë, nga beteja dhe luftët, dhe pa kuptim të që ishvëllënë me zbetët. Nësi mas me drashtë, nukon që u andoni gjakdirë, në u andoni luftët, u akthej kënarin, u akthej identitetin kush janë, realeshtë, e kështu më rratë. Dhe kështu të me kuptu dhe me atën në dozër, qëfar qëfar e uh, ndryshime kon jetën tënde me ndjekjen e mësuesit të pejgamberit. Somo tepër i vren të dallime. Somo tepër i prit të ndjekim mësuesin më tepër kimë e dashur. Somo tepër pasimi pejgamberit bëhet një sicë normal, rutina zakonjë mekanike, pa e vren kët dallim. Dhe pa e siguruar dy verzionet e tua personale, si je sot, në sikë pas mësues me kon mësë me njëtë pejgamber, nëse këtu nuk i vren, nuk mundesh më e dashur të zhduket aty. E do të ndaj të përgjithshme. Normalisht duhet më do të si pejgamber dhe zambra do. Mirpo nëse do të më e thellu dashnin, thelloi meditimet në dallime. Som si me tia mbushkaktore që ti jesh mirë këtu, ti jesh rhat këtu, ti ke që mirësi, ti ke që begatje. Atëso më tepër arrij të ndërroze me një u të dallime. Ktu begatit, timri që po i arrim, i kimi arrit do të ti arrim edhe në oxhën e lavura. Dunia na herët me pasimin e pejgamberit s.a.w. Volla kemë të dashmë më shumë nuk e posa sona ka ndërua Allahu xhallahu te lorë me kët rrugë. Ne kurshosh nën tjetër. Se Allahu xhallahu te wala nuk e lën kët pejgamber pa pasues. Nuk e dashur Qureishët. Dhe u tha pejgamberi sallallahu alajhi. Thuni la ilahe illallah. Mëmëkë tyon, do të respektoni mua. Më lëni rehat. Ju ngrit Allahu xhallahu te lorë në dyna dhe herat. U banë Allah, u dheqës të Arabë dhe ju Arabëve Merë në këtë ndirë, nuk edeshen Refuzuan Mirëpa nuk e la Allah, u të braktisën pegambinës Apo e dërgjëm e dine Të zëtë përëmëndoni Me dolëti gjdo ditë në periferi Ajë periferi është largë e shketinës Dhe në vapë dhe në garkjesë dhe, dhe në, në plurë me e pritë nga manëgjimi se Kur po vjenë Qëka do të të të kjabë? Kjo do të të se Nëse Dikush nuk e ka dhënë këtë fe, ja po Allah diku tjetër. Nëse dikush nuk e dihet me gamën e sasar, vullallai bën Allah diku tjetër me ndje këtë gamën. Zoti xhallahu i ka zëmat e njerëzve në dorën e Tij. Prandaj edhe ai venduos në mbjell në zëmat e njerëzve ku don ai. Me ndëru di johem, andik, edhik, kan me dashur Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem. Atëse Allah ka mbjell zëmat tona, ne po duhim ka mbjell. Zëfokë që ne po dëgjojmë dhe po e ndijkim nuk e di ka mbjell dhe zyvat to na profet gambedin sallallahu sal alaihi wasallam vullahi duhet me prjetu si nje nga begatit më të, më të mëdha që Allah i ka dhënë. Dhe çdo çdo ë mangësi dhe çdo ë doshta mungesë që e ka këtë dhunjo kompenzohet me këtë begati që Allah ta ka dhënë. Kjo është e mjaftueshme. Se unë ndiej ku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sal sal. Tha Enes si ibn Malik radhiyallahu ta'alani, "Vullahi posha hyri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në dinë Madinë, undriçua Madinë. Ndryshoi pamjen e saj, veç futja aty apo. Për më tepër, e ndryshon e ndryshon rëndin, e ndryshon popullin, më shohuri aty, me muslimanët e tij. Po dhe vallai sigurisht se e ndriçoi Allahu Madinën me ordin e pejgamberisallallahu alaihi wasallam u arsua Madinën me dritën kur dësh pejgamberisallallahu alaihi wasallam. Nuk ishte mëja Madinë. Sigurisht do ta përmandim edhe në ta, në, në dër tashme inshallah. Ai ata kanë duë kan po, donë, ndoshta në, edhe ari është tjetër, të edhe, edhe pami është tjetër, të kur është në mes në tyru e Mohamedi sallallahu sallam. Ajë erë dhe dhe sëllë sigurim e së dhe siguri njërzve, s'kështë e më frikë, s'kështë e më luftë, s'kështë e më probleme më së njërzve, pas të rëndam të atë natyrshmet përdiqme që ndodhin, po ato të të i kalueshin. Dhe kja nuk do të tëtë se, ke mirësi vjen veç kër është fizikisht për zënë Mirësimën e vërtetë është çdo dobi dhe harqë është diësë është shkakton dënimsinë e pejgamberit sallallahu alaihi dhe çdo problem vjen në durë që është te laj ose ose ose konflikti mes tyre ose sipas vije braktisje së psimit të Muhamedit alaihi sallallahu alaihi dhe kujdes nga jeta juon nga familja nga shoqënia jonë këtu rreth ndaj tim sov veten tokë mësh ta mësojmë Families, të mësëm antartërë të familës, të mbillim këtë dëshni për pejga mëtë zemët e thmive tonë me e dashë për pejga mëtë duke njoftë, duke njoftë biografëme ti, duke njoftë sakrifiste ti që i bëri që alad, të shpëndatë drita Allah dhe dhe nëlevatë të kënjerën të përlësia. Gjënash do të në vëzë përdovijë që durmi përështë në këto ashtë edhe, që e këne shërqëruosin besnik e bubekrim, dhe, pa tjetërë kemi gjithë po me folë p e se mund të të dikush, po, e përmanën këtë dobi në desni kaluar, edhe në të kaluarin, po, edhe të përra kaluarin, edhe të tashmin, edhe në të ardhshmin, dhe gjithë mund, është e pa mund shumë e fojnë, përdojnë një livizit përgambirit Ali Zazan, dhe që mësë të përmanët atëvi Ebu Bekri. Andaj, Ebu Bekri shambull, se si një njëri, po se e kuptan mirësinë Allah që ja dha për finë, e japë të të privilegën po e ndërnë kanarin që Allahu xhallahu me i bën nder fes Allahut e pejgamberit ali sehatu sallallahu aleyhi sehatu sallallahu pejgamberi sault në broza ka shkuën në samiraj as sa ka pas Abu Bekrim as sa ka pas Omar s'kërkon apo edhe ka qenë nderuar ka pa me mijëra dhe miliona melek rabbi te Allahu xhallahu wallahu si dua aty Abu Bekrim pandaj kush kujt i bën nder këtu këtu këtu edhe pse u bë të ruk? Edhepse, dha pasuninj dha jetën dha sakrifikoi gjithfaq për pejgamberin sa sallallahu aleyhi sehatu sallallahu Is it a problem? Silte chump. Can you can you program? Le shikotas, pak si ashtu se po i vjen dielli, dielli ngrihet çfarë? Mevojt. Do compton se po bën që nuk është dini rëndom. Për shembull, për shembull, sot turr ose dini, për shembull, ti mendon ka shumë i vafur, atash normalisht, dini që është mësu me, domthon më, më, më, më, më më me me me shërbim, se komplemëj shumë që ti apo ti zej, um sugstoj. Po nëse mësum me chini shërbim vazhdimisht e ndruruar vazhdimisht e ndrur vazhdimisht tash gjithta këtu i lanë apo dhe me modestin të plot dhe me knacidin maksimale i shërbën pejgamberit shajë apo kundit java konkluzë sikur sahabu Bekr Rrugës apo kyërta që më ka udhëzuën rrugë ata kuptonin udhëzues në shkëting para e kishte president udhëzim në veri kyërta që më tregoi rrugën ka duhet të shkoja ndaj ai që më tregon kat rrugë s'ka problem s'kam ngarkesa as më shërbëy as më ne të gota absolutisht kur dësh qsa ato që po e marr për të shumë më të madhe që po japi ona. Ataj, ato që na e morën bejës Allahu xhalla wala, vullai është shumë më i madh, sa ajë që nai i shëndet të bëjë Allahu xhalla bora. Dhe kur mos e këndron të madh ndonjë shëndet të bëjë zoti xhalla, kur gjithmonë po vet vukut. Sa ato që t'i ha për këtë fitë, çka po t'i ha për këtë fitë? Për meqenash Allahu xhalla xhelalu, me i përhap simetë zoti xhalla wala. Njëherë pa mos simetë ndjek pejgamberin sa. Vullai sado që t'i haxh Mesë katër orë tiro shërbëm Sofie, sik pakosht çkem të morëm për sapo. Saun po prodhu për sapo të morrëm. Shikojën nga se këtë e po bën krerë porë. A e ha të marr me këtë njeri unë? O skrasohet me këse bëv. Ase kus më thot apo po bëk rë me një atë po i rrin gati. Edhe shpëll rrin gati, edhe atë. Gjithku në rrin gati, pse rrin gati? Që sa e ha që unë marr me ti është shumë më e madhe pa krahasuam. Prandaj të ndërrozo në në në në botë në botën e zhvilluar ku njeriu e zë përpara, do më thon, dhja të thonë ë dia ka vlerë të pakompenzueshme. Apo ka vlerë të pakompenzueshme. Ndërsa në vendat ku donin jetë të pa zhvilluar, të pa organizuara ku ka kaos apo dia është ë malli më i lirë. Zversot fora tonë. Ma dia, ma dia fatkeçësisht në vendet, edhe të muslimatme. Dhe kjo është për, për përkjeqë ardhje, shë që njëri më mund tjetë me dërët i shkolluar në njëvejt me dërët e akademike, mirë po nuk ka organizim shëqenor me e mojtë atë njëri, së poku me, me, me një të hyrë mujore, dhe e detyruat që nga një doktor shkinëse me punu shëferë taksi, po me garantu të hyrë apo. E që njëti pasaj kërë të shpërngullet në ndë një vend evropian ose përnd guzar respekti maksimal me rrok të fuqishëm edhe me tyat dhaja dhe me shtëpi dhe me, me gjithë, pse ka sa të dinë se këy njerëz çfarë u janë këtyr është shumë më madh se ata që po janë fëgjinë aty. Prandaj, dhe s'u mësohet ky raport, ne këtu them çfarë zhvillohet, nuk ka vetëm nuk ka përpara më. Dhe sa të bëjnë njerëz të shkollum rrugëve dhe nuk organizojnë çfarë është, po më kujdes për ta, nga sa ato që e merdhi për të janë shumë më madh se çji janë, atëra po dëshmojnë. Nëna ku në vlerësoj dia, nuk lësoj asnjë të dishum, do ka shënjë të njëtë ardhmë të mirë në atë vend atë. Ai po bëk këtë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi sallam. Andaj shikoni gjithat çfarë që e bënte e pejgamberi Muhammedit alaihi sallatu wasallam. Ne jua su përdorim që për mandat të ndërlozo, që mund të përmandim është edhe ë për kronjë doj vetë ti. Të pejgamberi sallallahu alaihi vesal. Po dishim se Njëri ju një duhet me u angazhu, me bo mirë dhe me, me pasë raporet mira me gjithë njështë. Mirë po, gjithë mund duke pasë prafishtë prioritetit të të përëm. Dhe në këto prioritetit fillimit rrëje, koshë të alfën më të të, të vabë. Insista dhe angazhavu dhe investa raporet me raporet mirë me tatë. Nga se ata në që dhe të përkrahin, jenë përkrahin mlaj, të përkrahin më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të është një është një faktor më shumë se ç'i bëjnë tjetër ata. Prandaj askush nuk ka mundësi, ndoshta me përkim më shumë se populli i tatë. Se se vëni atë pse ndodhmë me, me këto kundërta. Po nëse punojmë dhe angazhohemi, wallahi, pse njerëzit që i ki për atë, shokët të tu, miqtë të tu, taftët të tu, ata të cilët kanë me dashur dhe me respektuar shumë më shumë se ç'është ndoshta e gjithë kudo qoftë. Gjose na i rrin gatit angazhon për ta. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u angazhua për këtë punë. Dhe shikoni çfarë respekti. 100 burra tarbatuos, pa mëdhet kohë 100 burra me çerrë sa me kon me dalin rrumën e çnjërz. Dono bëhet lëng ky punë. Jo natkoh ku ka post popullok më pak edhe ka qenë ndryshe situata. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u kujdes për taqafimin e tij, u kujdes për akrabat e tij. Dhe Zotullahu ala ende drejtë mashin nuk pat mundsi me i pa prindt ti, e tij. Domthon duke ndjek rrugën e tij dhe duke pasdurgam psimet e tij, spaku i pa dajt e tij dhe i pa toher me të ti, duke ndjek rrugën e pejgamberit aleyhi selam, so. ne kërniu kompenzime për humbjen që pa pejgamberton tek prindt e tij dhe tek ato axhllat e tij. Shëmica axhllarëve nuk i besuan, shkroi për talibin i pa besu, shkroi bulejve i pa besu. Apo ai nuk ishte lehtë për kët. Hamza besoi vërtet. Mirpo të vërtet nuk i besuan para Allah Gjellar ja kompenzaj. Dhe kjo është mësëm që du me te me përfundute nga kjo pjesët, e kësaj biografijës, për nga mësëm më se, kur dhe që, humë diqka, humë diqka, si pasoj e ndjekës rrungës Allah Gjellar. Këmë ja kompenzua Allah Gjellar shumë më mirë me vëna mëtë, me që duhet së abërët. Po, i humë bëjtë disa pja gjellarë, përshkak se, në rruket e dverëtitës ndahemiath. Sdesh të Sdeshtër, pa, ja kombezehme gjitha me, gjith, me pises në teterë të të ofre më fërën. Këta të ofre në kÍdesh në të gjakut jena Ja Fillet, Aleaya gjenë në afras general, Ja kull se Edhvu me ne ne ne këtëta me këtë me krejme ja kombezeo Mechievet dhe me medinen por ta shkejtë ndrysher dhe vetë hyma medine edhe ato që këna me e cikin më ta në të现 qëullin e me kamtu se a shkuj a i cleanë mir Vëllahi, jetë e pe mërën, me dinë të jepë një farënit përshype se ndërsa kështë pegamer tjetër, së shkja i meke, së të të të të të të të të mëdha dhe rënsurën, ndërën në arën si anë, e pe nga shkja me dinë, pëse? Si ku shkja ta pegamer e anënje se sënë Mën tërëka shenë në la, awadahu allahu shenë khajrimin hum Kësh e len një gjë për hirtë Allah dhe ka mare regull njët të pandrishushme, nuk në rë po kur ndanë në bindjen me Ramadan dhe atë ndron për shkaktëvendjes po radhitosh kë kush e lën një san për hir të Allahut Allah jua kovë bazamin e san, mot me saje kalon kjo gjithmonë çka do të thonisë e lën vën për të Allahut ta mos Allah në vend më të mirë shoshni për të Allahut një shoshim më të mirë një pasuni për të Allahut ta komponë më të mirë një vepër që ke bëu dedikuar ta sunë lën për të Allahut të lën ta komponë Allah gjithmonë është top kjo efektive me Allah që nuk ndryshon. Allah ka thënë bon saktërt vërtet dhe premtimi i ti tij nuk ndryshon. Ato që e bën për Allahun nuk i tet Allahu borxkor. Në ai kemi borx Allahut, Allahu simbetet borx as kujt. Prandaj edhe kjo ja më kuptua nga kjo ardhe, më të shtuar edhe për qytetin e Medinës, ja për me kuptues se shumë shpejt që kompozoj Allah që ndava gjithë ato dhimbje dhe mundime, dhe gjitha të gjitha ato probleme meke ja komplezoj Allah xhallahu ora me një vend me shoqëri dhe me gjithë fatmirat që i priten pejgamberit s.a.v. në Medinë. Apse ka ende çfarë them son me për këtë ardhmë modështore, mirpo sigurisht po ardhën do të vazhdojmë inshallah në të ardhmen të flasim edhe për devancës si يونane dhe për juve ansorën dhe të tjera që kanë të bëjnë me këtë ardhmë modështore pejgamberit s.a.v. në Medinë. Allah, Allahu nalesh Allahu të na i mbushë zemrat me dashinë e Zotit xhallahu ala me me dashin e pejgamberit alaihi salatu wasalam. Ne solon inshallah sonë ndru me askand në katrug por me, me pas ruka katrug me të tjerë. Atëherë ne vazdoim udhimin uh, ka rrugë duke i shërbë, fezallahu jelleu alaihi duke i shërbë uh ozimit të njerëzve dhe mëmirësi të njerëzve siç u shika mëshua Zoti jelleu alaihi pejgamberit alaihi salatu wasalam. Zoti është poref për vëmendje, për sapër, Zoti nderoft dhe Resulullah t'a qalqan harih me'lant haki me ta'arsh me dha tere Allahu Celle wa allaihfa al meqatutuna da vuzudna rukuna dveitum Asalallahu aleyhi wa lalini wa sallamu sallamu sallamu sallamu sallamu sallamu sallamu sallamu sallamu sallamu sallamu sallamu sallamu sallamu sallamu.